مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارف والتقى نور على مر الزمان نتاءلق واضاء لي دنيا طريقا مشرقا وهدا من الروح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله وال ورايتنا سيدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد بل يا امام البخاري ودبد الله Ibn Abbasa, radijallahu anhum, da je rekao jednog dana Omer ibn al-Hattab zovno me da prisustvujem sjelu ili mjestu gdje su se okupljali stari učesnici bedra. Učesnici bitke na bedru. A imao je Omer radijallahu Anhu običaj da me zovne. Jednog dana kao da je neki od njih Imao nešto protiv toga, pa je rekao zašto pušta ovoga dječaka da prisustvuje, a mi imamo djecu poput njega. Pa je Omar radijallahu anhu pitao ibn Abbas, odnosno pitao je sve njih, što kažete za riječi uzvišenog gospodara i dađa'e na surullahi wal-fedr. Kada dođu Allahova pomoć i pobjeda. Vora'itan-nas yadkhuluna fi dinil-lah afwaja. Ividite, vidite i vidiš ljude kako u Allahovu vjeru ulaze u skupinama. Pa su rekli: Allah nam je naredio da ga veličamo kad nas pomogne, kad osvojimo. Neki su ćutali. Kaže Umar: e, Šta ti veliš, o sine Abbasov? Kaže Ibnu Abbas, a dječak je. Kaže, približila se smrt. Sura ukazuje na to da se približila smrt Allahovom poslaniku. Kaže, Omer, ja ne znam o ovoj suri da ima drugo značenje ili drugu poruku osim tu koju se spomenuo. Pa je pokazao tim velikanima, velikim učenjacima, velikim Habima, da ovaj dječak ima prednost i posebnu brigu zbog toga što je imao posebno znanje, posebno se potom tome isticao i da je to ono zbog čega je Omer nastojao da on prisustvuje na on prisustvu sjednicama tih velikih ljudi. Kaže plemeniti gospodar u ovoj suri I dađa'a nasurullahi wal-fetih, kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, kada Allahova pomoć nad mušricima, mnogobošcima dođe i pobjeda, odnosno osvajanje Mekke, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْهُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا i vidiš ljude kako u ogromnim skupinama, sve jedna za drugom, budu ulazili u vjeru. bi Hamdi robbike ostaghfir. Ti, veličaj svoga gospodara, hvalijeći ga, innehu kanete vaba. Traži od njega oprost, jer on je onaj koji prima pokajanje. Ilahh kada dođu Allahu a pomoć i pobjeda i kada vidiš Allahhu postlančee kako ljudi u velikim skupinama, sve jedna za drugom budu ulazili u Allahhu vjeru. To se dogodilo kada je oslobođena meka pobjeda koja se desila, delegacije iz različitih plemena dolazile su kod Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da prime Islam. Dolazila je delegacija za delegacijom. Cijela plemena su prihvatala Islam u danu jednom. I to je bila velika pobjeda za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kada vidiš kako ljudi u skupinama ulaze u Allahu vjeru, fe sebih bi hamdi rabbike ustaghfir. ti Gospodara svoga veličaj. Tesbih mu čini. Govori, subhanallah, i bilo koji drugi vid veličanja čini. Fesebih bi hamdi robbige ostaghfir i traži oprost za svoje grijehe. Innehu kane tawaba, jer on je onaj koji mnogo pokajanje prima. Allahu posanik sellem kao što stoji u hadisu kojeg nam prenosi Enes radijallahu anhu kod imama muslima. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je ulazio u Mekku na svojoj jahalici glavu je toliko spustio, toliko spustio gotovo je dodirnuo svojom bradom kamilu. Iz poniznosti, iz poniznosti je to uradio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa Abdullah ibn Mugafil nam kaže vidio sam na dan oslobađanja Mekije kako Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam uči izađa'e na suru Allahi ul uči suru kada dođe Allahova pomoć i pobjeda Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je imao običaj učiti Kur'an na jahalici pa u to ga trebamo im islijediti učiti Kur'an, onda kada ima prilika da podsjećajući se na ajete primijenimo te ajete kao što je ovdje Allahu Poslanik uradio. Allahu Poslanik je također primjenio ovu suru i rekao je da je ova sura naznaka za njegovu smrt kao što je rekao Ibnu Abbas radijallahu anhum. Kako? Allahova misija njegovom poslaniku Ali salatu ve selam i njegov zadatak je bio da prenese, da prenese od svoga gospodara kada je to uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem to se očitovalo z vie stvari očitovalo se da su oslobodili Meku pobjeda i očitovalo se duhovnom pobjedom koja se odrazila ili ukazala Na način da su ljudi u skupinama primili islam, u plemenima primili islam, tako da gotovo da nije ostalo pleme, a da nisu primili islam. I cijeli arapski poluotok već tada prima islam i onda Allah kaže po saniku sallallahu alihi wa sellem ti veličaj svoga gospodara hvaleći ga traži oprost za grijehe. Allah podučava svoga poslanika da kada završi svoju misiju i kada je završi uspješno, da tada poslanik sebe ne uzdiži. Već da šta radi? Da veliča svoga gospodara, onaj koji mu je dao uspjeh, kako? Da ga puno spominje i da od njega traži oprost. Zašto? Zato što je gospodar onaj koji mnogo oprašta. Allahov poslanik je, kako nam kaže Aisha radijallahu anha, kada je objavljena ova sura, mnogo na namazu učio subhanak Allahumma vabihamdik Allahumma ufiruli. Neka si uzvišen gospodaru moj, tebe hvalim. Allahu, oprosti mi moje grijeh, kaže Aisha radijallahu anha. Poslanik sallallahu alayhi wa sallam je puno ovo učio na svom rukou i na sejditi. Poruke ove sure jeste da znamo da pomoć i pobjeda dolazi od Allaha. I da kad znamo da od njega samo dolaze, da ni od kog drugog ne tražimo i ne očekujemo pomoć i pobjedu, već samo od Plemenitog gospodara. Ova sura nam kaže i poruku šalje da kada vidimo uspjehe, da se tada ne uzoholimo, da se tada ne uzdižemo, već da tada svoga gospodara više veličamo i da tada svom gospodaru oprost grijeha tražimo, da od njega oprost tražimo jer on je onaj koji grijehe oprašta da u tome budemo sljedbenici, poslanika, ali i Saratu i, i da na taj način primijenimo značenja ove sure. Jedno od najvećih značenja ove sure jeste da čovjek nikada, makoliko uspio, ne smije biti zadivljen sobom, već su blagodat treba pripisati onome od koga ta blagodat نور على مر الزمان لتألق واضاء أضاء وأضاء لي دنيا طريقا مشرقا وهدا